Симпатичні писаночки? Не пожеджукова, звичайно, але також нічого. А довкола писанки також роблю орнамент. листя салату, зелений горошок, кукурудзу, оливки, дрібні квашені огірки, у залежності від того, який фарш всередині писанки. До речі, цю ж саму страву можна зробити дещо легше, а саме не фарширувати картоплю, а змішати її з фаршем рибами, бринзою чи оселецем. Якщо ж з'ясується, що у вас під руками для прикрас не виявиться нічого, окрім вареної моркви, тоді назвіть страву огненною орхідеєю. Ну і, звичайно ж, гуцульський стіл не обходиться без барабуляної картопляної кулеші у сусідстві з розтопленим вершковим маслом і бринзою. А щоб її зварити, достатньо у чавунний казан, де зварилася почетвертована картопля, всипати кукурудзяну муку і сіль, вимішувати і товкти таку кулешу треба дуже ретельно, щоб добре розбити картоплю на дрібні шматки. Кулеша зварена тоді, коли відстає від стінок казана. Вивернути її треба на дерев'яний кружечок, Зверху зробити заглибинку, укинути туди шматок бринзи і масла, загорнути гніздечко і дати кілька хвилин розтопитися. Гарантую, таку барабуляну кулешу ви будете їсти саму без нічого, бо дуже вже смачно. Або можете хіба що на вершковому маслі засмажити кілька домашніх яєць і пакуйте на здоров'я, кажуть у розтоках. У нашому селі колись трапилася історія, яка дала життя одному з чергових афоризмів, а справа така. Запізнився малий Юрась до школи на перший урок. Ось і питає його вчителька, «Юрчику, ти чого запізнився до школи?» «Бо мама зварила кулешу». «Ну й що?» «Пані вчителько, а що передніше, школа чи барабуляна кулеша?» «Школа нідеся не діне» а кулеша могла вистигнути. Тепер у ростоках, коли хто хоче виправдатися за якусь неточність чи запізнення, відповідає, а що передніше, тобто важливіше, кулеша чи... І ще в нашому селі вважають, що перш ніж чогось досягти, не одну кулешу доведеться з'їсти. Отже, ви кулешею задоволені але до кулешки хочеться ще б чогось такого, то зробіть мочанку, будьте такі добрі. Іншими словами, зробіть смаженину із свіжини, печінки, потрушків, м'яса, щойно зарізаного поросяти. Додайте туди багато смаженої цибулі і відрізаними ниткою шматки кулеші мочайте мочанку, кинувши перед цим у неї справжньої гуцульської бринзи. І запивайте горілочкою, щоби так здорова була, якщо брешу, що більше нічого не захочете, хіба що гуслинки. А я вже спокушена всіма тими добірними наїдками хочу ще чогось. А чого? Кишок, звичайно. Нічого складного у приготуванні цього наїдку немає. Треба лише купити на базарі молоді свинячі кишки малого діаметру. Добре їх вимити, перевернути на виворіт і кілька годин вимочувати у солі. Тим часом готуємо начинку для кишок, а саме запарюємо і настоюємо кукурудзяну муку. «Жовту, як сонечко», – казала моя бабця. Ріжемо маленькими шматками молоде, несолене сало. На такому ж салі підсмажуємо багато цибулі, але стежимо, щоб сало не згоріло, а залишилося шматками. Солимо, перчимо, змішуємо з кукурудзяною мукою і не дуже туго начиняємо кишки, додаючи при цьому полосці дві води. У кількох місцях проколюємо голкою, щоб не тріскали, і викладаємо в тасу зі смальцем і в духовку. Час від часу обертаємо, хай печуться».